Eta horrein, erramezala, eh, aipatuko dugu, merkatal eta industria ganbarak goizuntan eginduen eh, prentsa horrekoa bai hona han. Zen baki bat zuen maiteko, egiten duen prentsa pundua eh, eta hor zinen zu marga forestiek, azetaria txalde hona. Txalde hona erantza. Sei hilabeteroko itzordua, eh, galdu behar beharreztena beraz? Bai, bai, bai, uh, pixkat uh, mesa bat, Bez orain horrein eipar aldeko turbiltzen da, eh? bai honako eh, merketaleta industriak hanbarara goiztez, Gosaria badugu, <laughs> eta horen bat erdiz uh, Andre eta presidentak zenbaikiak uh, ematen ditu pixkat uh, ipaaldea eta lujaldea zertan den ikusteko ekonomia mailan, uh, Alo ez beinetan eta jateko bea. azkenan markataal genbarak eta zer eragin uh, egoera jotan ere. Arduan, mm. eh, ekonomikoki ze eh, goeratan dela diote do eh, jaldea? Mm -hmm. be, Ebe hiperjaldea, duriz, gidoa, iduriz. Um, empresa lariak baikoak dira, empresak xortzen dira uh, gehiago, uh, desak ertzen direnak empresa... Zeltasunetan diren enpresak dira, beraz, untsa da... Mm -hmm. Uh, sektore indartsuena hemen bakiko zerbitzuak direla komertzioa turismoa ehm um, akhloak uh... Ongi aste ipatzen da, hain itzok, azken hama juxte hauetan eh, krisiaren ondotik nola eh, altxatuko ziren behitz eh, ahlo horiak, eta iduriz untxa doaz, salbo industria, hori beti da aulesia bat, eh, gure lujaldan industriak zeltasunak ditu, eh, naiz eta horrein Europa eta nazioarteko naizioarte mailako emprisekin ahemanak indartzen diren beti piskat da industriaren ahloan. Langilean aldetik eta langabeziaren aldetik ere eman intuzte zenbaki batzu. eman ipar esk eskualdean maila baino piskato beto gira. Langabezia apaltzen da pixka bat eh? zergakotx irupunduz apaldu da azken neila bete hauetan. Beraz, holokorki hola zenbaki batzu emanez. Aski ego egoera on onan da eta azken tzenbaki bat ere, um, inkesta bat eramana izan da beraz uh, Ialdeko laurehunta mazazzpia enpresen uh, enpresekine eta houen artean, beraz enpresaburuuen ehuneko orologgeita mazazzpia baiko ja da geroari begira eta bere uh, enpresaren geroari begira. Beraz um, diru dieaz goizuntan aurkez duten zenbaki arabera, Uh, Baikora da hemengo uh, ekonomiata imprecha mundua Beiduriz, bai, bai, e, gero zembakiak e, piskat anzten ditugu e, e, egonetik bestera edo prentsapontu batetik bestera. E, ez tira bisikialdatzen egia ekan, e, aski horribil baitira, baina bai oroak e, jaten dutenez eta zembakiak duten eskualdeari eta piskatere franziari begira, zenta orten gira, e, emengo egoera aski orekatua da adazteko eta gauzak ez dira sobera txartzen eta piskatu betzen ere beraz hor oh, aldortatik jarten alda bai badela dinamismo bat gero merkatal ganbara ainitze ain merkatal aipatzen ainitz ditu zona um, bisiki dinamikoa bezalainitzko estatal den irenak gutxi aipatzen dira ere barnikaldean diren enpresa enpresak ere beraz bon bisakiki osoko jaden Hmm. Eta um, aipatzen du larik uh, enpresak ongi aipatzen du uh, dute, edo aipatu dute. Ba langileak uh, beste diru maila ere irabazten duten edo ze, uh, ze gaitasun ekonomiko duten ere ateratzen Naiz eta berbada enplegu aldetik uh, akitania maila baino hobenki den uh, Ipar Euskal Herria, uh, ala ere uh, maila hori ona hoteda. Hori eipatzen dute? Ez dute, dute supera eipatzen, eh, lan gilean eh, goeratzen den, eta haien um, eh, diru eh, ahalbideak eta atzertan diren, bada zenbaki bat aski gerazgai, eh, ikaten da, bai, eh, lan bera doaten da pixka bat, baina bereziki bitarteko lanari esker, du ente egin lanari esker. Da. Beraz, horrek ez du baitezpada eguera konpontzen denen dako. Langilentzat e, azkenean postu prekarioak diraz. Hoi da, hoi da. Eta ainitzea industria mailan dira eta jen bezala industria ahloa zeltasunetan da. Beraz, hola, pixkat e, prekaritatean diten langileak eta sektorea ere prekaritatean baita. Gostak ez dira... Unxa, alatzen edo, edo garatzen. Uh -huh. uh, beste zenbaki batzu, hor, uh, aipatzeko berdina? Beda uh, gertzen direnak uh, beste ez, da bat dira iniz, kusten dut zu taula iniz, baina. Bai, uh, bat ditut uh, Zenbaki batzu, adibidez, sont là les chimères de kudeatzen gambara kudea beste egitura batzu, attentive tout là bête portua, ziburuko portua, eta chice quoi les portois bah il y en a quoi begira eh, bat ka bi milioi eh, bisitari ibile ibile ditela merite um, nazioarteko les bideariak dira e, gehenik, e, eta hori e, azpimak atzen dute, eta, eta kontent dira hortaz. E, bayonoko portua, o, marakiko Bayonoko portuaren egora bizikit xaxazela. E, sehatzen dira iru, beri irudia pixkatoa obetzen eta gaustak eta obetzen, e, e, dirudienez, trafikoa ere an ari da pixkat emendatzen, eh? merkata ditzak, eta trafikoa horretan tonaz uh, emendatzen da, gero mm. dienez, beste bi empresak ere ari dira ere abere inguruan uh, kokatzen, beraz, bon, aldo horretatik, gaten alda, gauzak ere lapiskabat hobetzen, uh, eta ziburoko eta dodi Portuari begira, gehiago da hori, ajainari begira eta ajantzari lotua. Indirudi e, hienez, 2000 e, amazazpian, euneko bat kakotxazpiz, emendatu da, ajain bilketa hori, aldiz, ajainaren presioa hori a, ari dela apaltzen, eta beraz, ojere, or, pentsat daiteke, ajantzaleen negorak, ez dela hobetzen. Mm. Eta gero, beraz, zarandugu, diru dienez, aski, positibo zenbakiak, uh, aipatu dituenak merkatal eta komertzio edo industria gamarak uh, bainan, uh, azpimarratu dute ere, uh, azkenean, zeseiak bazola efektu positibo bat, uh, aier eskerzela, beraz, egoera hori? Bai, eta... Donan uh, abenduan deia ipatua duti zuten inkesta bat funatu du uh, merkatal ganbarak goodwill cabinetali uh, yakiteko be azkenan uh, ganbarak zerakin zuen zeinpaktu zuen zuzenki iparraldearen ekonomian mm -hmm. eta ditu jenes uh, inkesta ogenera bera berkataleta industria ganbarak, irureun eta irurogeita milioi euroko e, balorea gehitzen dio e, Euskoa Lejiko, e, ipajaldeari, jana batzu, empresak euro bat ematen utelarik berkatalganbaran, kotizazu gisa, ebe euro, euro hau bilakatzen da, ameka euro. Beraz, hola ah, kolkulatzen dute. Beraz, eragin biziki baiko jaipatzen dute haiek, eta horotara lagun dituzte la, ogoi mila, empresatipi edo egtain, uh, urte batean, Eta beraz, uh, hola, badutela, eragin biziki-biziki baiko, ja? Mm, e, Ezot, eda hor, uh, zenta Andrei Garretak egin zuen, ez dakit, uh, noiz, dola zonbait hasti. Ila bete, uh, prentsa horreko bat, uh, ba, justuki, uh, bai honako merkatalta industria genbararen beharaz, zenta Frantzian den uh, erreformarekin, lujalde erreformarekin, ahiskuan zen, desagertzea, bai honako CZIA, beraz, hori uh, berri zaipatu du edo egindu... Bakitzen bakitzen gelitu da. Ez, megaldera pausatua izan zaio jena, eta um, beratako bera argi da, eh, bai honako gambara behar ezkoa dela, almenak behar dituela, eta nortz ez orta ere egina izan da, inkesta hori, piskat ageran emateko zehun urak ekartzen dituen, dituen um, gambarrak, eta hori, enetako orren irudia da, eta piskat argeta ere... E, ematea tokiko merkataleta industria gambarei eta egiten duten lana azkenan baluratzea mm -hmm. garretari, argeta emaitea bai, maite duer <laughs> itz diokoaren zat bon, ebe mile esker marga forestie, merkataleta industria gambararen prentsaureko gau segitu izan guretzat mile zuri